Rétakör Disputa a cselekvés művészetéről A műsor alatt véleményükkel bennünket a D89-0999-es számon. Kívánok a kedves rádió hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok, a kreta-körmai adásában a megértés határairól fogunk beszélgetni Bányai Gézával. És ez a megértés határai jelen esetben nem arra vonatkozik, hogy megértem egy másik embernek tette itt cselekedeteit, hanem inkább a tudás megértésének a határairól lesz szó. És örömmel vesszük, hogyha. Önök is részt vesznek ebben, hogyha véleményük, gondolataik vannak akár hozzászólás szintjén, akár valami új információ szintjén megosztják velünk, akkor kérem Önöket, tegyék ezt meg a 4890999-es telefonszámon, illetve a 0630 -98 számon. Erre a tobbira SMS-t is küldhetnek. Van már egy nagyon klasszikussá vált példa, valószínűleg a kedves hallgatóink is már hallották, ismerik, a Kuti béka esetét. Ugye a Kuti béka, aki a kútban él egy nagyon kis szűk helyen, egyszer meglátogatja egy másik béke, aki az óceán partjairól vetődött arra, és a beszélgetésükben nagyon érdekesként nyilvánul meg az az ismeret, hogy ki, mit képes felfogni a világból, és azt a helyzetet, azt a dolgot, amit felfog a világból, mennyire képes elfogadni, megérteni, illetve azt megérteni és felfogni, hogy ha valaki ugyan arról vagy nagyon hasonló dologról beszél, de egy teljesen más nézőpontból, szempontból, akkor azt mennyire vagyunk képesek elfogadni. Hiszen ebben a történetben is, aki mi kis kuti békánk abba a szituációba került, hogy az óceán partjáról érkezett béka a vízről beszél, és ő is a vízről beszél, a kis kutyában található vízről, de amikor az óceán békája arról beszél, hogy milyen hatalmas az óceán ahhoz mérten, ami a kútban található víz mennyisége, akkor ezt a kis kuti béká nem képes felefogni, nem képes megérteni. És a mai műsor témája az hát a megértés határai. Tehát láthatjuk, hogy az emberi élet egyik alapsarkalatos pillére az, hogy mindenki valamilyen szinten arra törekszik, hogy ismeretet tudás szeretzen minél tökéletesebb formában, minél tökéletesebb mértékben, de ezek a megértések az anyagi világ relatív helyzetében ugye mindig különbözők. Mi megértünk valamit a mi világunkból, megpróbáljuk a saját érzékeinkkel, elménkkel ezt besorolni valahova, és nem minden esetben van az, sőt mondhatnánk, nagyon sok esetben van az inkább, hogy más embereknek a tapasztalatai megértéseihez nem mindig passzol. Hát. Van itt még egy nagyon érdekes szempont, hogy tulajdonképpen az, amit mi tudásnak nevezünk, az valójában micsoda. Azt gondoljuk, hogy mi valamit tudunk. Pedig tulajdonképpen ez persze egy nagyon filozófikus megközelítés. Valójában mindez, mindazt, amit tudásnak tekintünk, az egy külső dolog. Még ebben a teljesen relatív és hétköznapi világban is. Azt mondom, hogy mondjam, tudom, hogy hogy kell készíteni mondjuk, mit tudom én a rántott sajtot. Az összes információ tívülről jött, valakitől tanultam. Plusz az összes alkotó elem is tívülről jött. Azokat valakik állítják elő, és azok is hasonló módon jutottak hozzá a természetből és valahonnan, és tulajdonképpen ilyen értelemben önálló tudásról nagyon nehéz beszélni. Sőt, még azok a dolgok is, amik úgymond nekünk jutnak az eszünkbe, azok is nagyon sokszor kiderül utólag, hogy nem önálló ismeret, hisz másoknak is az eszükbe jutott máskor, vagy ugyanakkor vagy egy másik ország, vagy valahol. De rengeteg találmány van, amit többen találtak föl, mint a rádió például. Vagy más hasonló találmányok és újítások. Általában érdekes módon szinte egy időben, de több embernek jut eszébe majdnem ugyanaz. És aki szerencsésebb, és mondjuk előbb szabadalmazhatja völ, akkor annak a neve maradt föl, vagy akinek, aki ismertebb, tudós volt. ez hát tulajdonképpen az a tudás, az emiatt mégsem annyira különlegesen egyéni, mint ahogy azt még gondolni szeretnék, hogy valami nekem az eszemült, és én alkotom ezt meg, és akkor ez én tudásom. Úgyhogy azt is mondhatjuk, hogy ez valahonnan máshonnan jön a számunkra, még azt is mondhatom, hogy fölülről jön, akár elfogadjuk az isteni forrását a dolgoknak, akár nem mindenképpen fölülről érkezik egy nagyobb emberi tudás felől, a természet felől egyesek a genet genetikai ókat e, tételeznek föl a dolgok mögött, de akkor is valahonnan, máshonnan jön, és mi igazából ezeket csak találkozunk valami van mégis, ami a mi tudásunk úgymond az pedig egy sajátos tapasztalat, ami a, ami a világhoz fűz bennünket ami tulajdonképpen szavakban viszonylag nehezen kifejezhető, és általában az elfogadás és az elutasítás szavakkal lehet legjobban leírni. Bizonyos dolgokat elfogadhatónak és, és kívánatosnak tartunk, és, és örömöt okoznak számunkra, más dolgok meg taszítanak, és, és, és, és szomorúvá vagy bánatossá tesznek, és nem kívánatosnak tartjuk őket. És a mi tudásunk, az ennek a tudása. Én ezt így gondolom, és ezt ö, nagyon sok ö, filozófia, főleg keleti filozófia ezt alátámasztja, ezt nagyon sokféleképpen, sokféle módon ö, írják le, de lényegében arról szól, és aki tud, az tulajdonképpen, a, legalábbis a keleti filozófia, főleg az indés szerint, az maga az abszolút Isten, az, aki a tudással rendelkezik, ahogy ezt például Maga Gita is mondja, és mi pedig ennek a tudásnak, a morzsáival ö, találkozunk. Néha az akaratunk által megpróbáljuk ö, ö, manipulálni a dolgokat, befolyásolni, de tulajdonképpen a mi tudásunk az az élet megélésére vonatkozó élettapasztalatban fog megnyilvánulni. És ezért ilyen értelemben szavakkal relatíve nehéz leírni, de a szíveméjén mindenki érzi azt, hogy mi az, amit az élet adott neki, vagy mi az, amit, amit rejt neki sokféle, különböző formában megnyilvánítva. Erre majd még én visszatérnék, csak még a mai műsor amit most itt említettél. És egy érdekes dologra szeretnék még rávilágítani, hogyha a tudás és a megismerésnek a határait és helyzetét a történelemben úgy elhelyezem, akkor láthatjuk, hogy elég nagy ellentétek és különbségek vannak az úgynevezett tudás megítélések szempontjából. Vegyünk például egy példát. Fiatal koromban, azt hiszem 60-as években, vagy mikor volt az, amikor az akkori Szovjetunió segítségére sietett egyiptonnak az gát megépítésében. Nagy technikai felvonulás, a legkorszerűbb technikával felvonultak, és akadt egy akadály, amit nem igazán tudtak megoldani, és ez pedig nem más volt, mint az a három hatalmas nagy királyi szobor, ami a található. És sehogy se tudták elvinni egybe a szobrokat, még külön egy darab. Tehát három különálló szoborról volt szó, és úgy tudták, és akadályozta ennek az asszoáni gátnak az építését, és úgy oldották meg ezt a nehézséget, hogy minden egyes szobrot külön-külön három részbe elfűrészelték, és a külön részeket már képesek voltak az akkori technikai színvonallal arrébb elvinni onnan az útból az asszoáni megépítésének az útjából. Ugye most fölmerül a kérdés, hogyha a tudás, meg a megismerés, sokan azt mondják, hogy az emberiség egyre fejlődik, a civilizáció egyre több ismeret, egyre több tudásra tesz szert, egyre könnyebbé válik ezáltal az élet az emberek számára, hogy akkor úgymond a régi időben, ott, valamikor az ókorban, amikor ezt a három hatalmas király szobrot létrehozták kőből, faragták ki olyan kőből, ami ott a környéken sohol nem található, akkor vajon az az ókori civilizáció tudása és ismerete nem-e hatalmasabb, mint úgymond a civilizált fejlődés, a technikai civilizált fejlődés ennek az ismerete? Hát én mondjuk őszintén úgy gondolom, hogy inkább másfajta, mint hogy nagyobb lenne. A bizonyos dolgokban mi határozottan ö, ö, vesztesek vagyunk. Tehát, ha a tudásnak azt a misztikus, vagy az élet lényegét kutató oldalát nézzük, akkor a mai ismereteink általában szegényesebbek. Nincsenek meg azok a finom képességek, amik még, amiket még a természetben élő ember, ma is többé-kevésbé, vagy egy falukban élő, kicsit elzártabb közösségben élő ember a régi kultúráját élve, még megképes nyilvánítani. Például csak mondok egy példát, nemrég hallottam, nem tudom idézni, hogy a cigányok egymás között hogyan beszélnek, valamit akarnak mondani, és a nyelvésznek a elmondása volt. És egy egyszerű dolgot, ami számukra csak egy jó napot, vagy egy köszönő, köszöntés, vagy valami, azt ők egy olyan gyönyörű körmondatba foglalják bele, amiben Mindenfajta érzelem, a barátság kifejeződik, a vendég szeretet, a tisztelet a szülők iránt, stb. És ezt mind olyan szépen fogalmazzák meg, hogy ma egy költő nem tudja ezt úgy megfogalmazni. És ezek egyszerű emberek, akiket műveletlen cigányoknak tart a világ tulajdonképpen, és valamit mégis az életről olyat tudnak, a cigány soron, valahol, nem tudom én, nyírségbe, vagy valahol, amit a városi ember, vagy a civilizált ember már nem tud. Magyarul a civilizált ember lehet, hogy nagyon sok ilyen praktikus technikai információnak a birtokában van, hogy mit tudom én, hogyan kell SMS-t küldeni, vagy nem tudom én, hogy telepítse egy programot a számítógépre, de azt, hogy hogyan fogadja a vendégét, hogyan tegye -e a az emberek közötti kapcsolatot élvezetessé, barátivá, szeretettel ivé, azt nem tudja. Egyszerűen nem tudja. Azt sem tudja, hogy hogyan hívjon meg valakit, hogyan egyik engem a lakásába, hogy kínálja meg. az legtöbb ember ma már nem tudja. És egy egyszerű ember, egy cigány ember, aki még a hagyományos világban él, és hát a számunkra egy, egy nagyon szegényes körülmények között, az ezt tudja. Azok a gyerekek, akik ezeknek a cigányoknak a gyerekei, azoknak nagyobb örömbe van részük, nem fizikai élvezetben, mert nagyon szegényes körülmények köztének lehet, hogy cipőjük, meg fáznak, meg nem tudom, nem kapnak rendesen enni, meg nem <tosz> tudnak tisztálkodni, és egy csomó nehézséggel állnak szembe de a szüleikkel való viszony, az egymás közötti viszony, a családban a biztonság, a szeretet, fogalmaik vannak róla. Ez valamilyen fajta tudás, ami a léleknek a, a igényeihez közel áll. És mi a városban, nagyon sok mindent tudunk elméleti szinten, praktikus dolgokat, ezt a nem tudjuk. Akkor És talán az ókorban, vagy a régi korokban ez a tudás erősebb volt, és ehhez kapcsolódhatott egy, egy misztikusabb, vagy egy speciális olyan technikai tudás is, ami mondjuk tudom én, te képesítette őket, hogy tudom, építsenek egy, vagy, mondjuk egy piramist, vagy egy ilyen szobrot, bár hozzá kell tennem, hogy ilyenfajta már-már emberfeletti tudás most is létezik, hisz mindannyian használunk számítógépeket benne csipekkel, amik elképesztően bonyolult és parányi szerkezetek, alkotások, amit gyakorlatilag csak specializált tudású tudós közösség tud kialakítani ma, tehát ez nem egy közönséges tudás, tehát ha valahol ezeket az embereket mondjuk, nem tudom én, megölnék, hogy elrabolnák és bezárnák azt a néhány gyárat, amiben ezeket a csépeket csinálják, vagy az egész világnak a, a mai működése gyakorlatilag megbénulna, nem lehetne folytatni. Tehát van ma is egy ilyen nagyon szofisztikált tudás bizonyos dolgokba, ami, ami, ami utánozhatatlan, bonyolultságú, ami régen lehet, hogy a nagy kőtömböknek az elvitele és faragásában nyilván, meg ma pedig másban. De én azt hiszem az igazi plusz, amit a régi kor adott, az az a belső, a lelki tudáshoz közelítő tudás. Akkor tulajdonképpen itt két dolgot foglalhatunk össze. Egyik az, a, az a tudás, amit emlékez, eml említette a régi korokkal, hogy az emberek természetközeli életet éltek, és ezáltal a tudásuk az nem csak egy száraz uh, filozófiai elmebeli spekuláció volt, hanem egy mindennapban megélt élet, illetve egy olyan tudás, ami tényleg csak valami száraz filozófiára alapul, és nincs mögött egy életvitel, egy élettartam, egy természetközöléség. Például említetted, hogy hogy köszönnek meg, hogy ö, viszonyulnak találkozásra egymáshoz. Az interneten sok esetben, olyan én különféle cseteken fönt vagyok, egyszerűen kapok egy köszönést, ami legtöbb esetben... Egy smiley-t kapsz. Egy ilyen figó. Egy, vagy az, hogy H, meg I. I. Az H. Tehát már elfelejtettek az emberek köszönni rendesen, hogy üdvözöllek, jó napot, vagy, vagy valami. Kapok egy H betűt, meg egy I betűt. És akkor az elején nem igazán értettem, hogy most mire van szó, és akkor írtam vissza, hogy most ez mi. És akkor mondták, hát köszöntem. Ja, mondom, bocsánat, nem tudtam, hogy ez köszönés. Jó, az internetet beprogramozhatod a chat Promot úgy, hogy ilyen gyönyörű, cirkálmas köszönéseket küldjön, hogy ó, kedves barátom, köszöntelek ezen nagy helyen, és csodálatos öröm a számomra, hogy szívem teljes uh, uh, szeretetével fogadhatlak a chat csetünkön, és kérlek, hogy mondd el, hogy mi nyomja a Szívedet és ozd meg velem a helyzetet, stb. Stb. Valószínűleg elgondolna mindenki, nem? Meggondolná, hogy ilyen... cseteljem veled, az biztos. <gül> hogy tovább folytatja. De mindesetre ez egy kicsit elgondolkodható, hogy, hogy, hogy például itt a nyelvterén is, hogy a tudás, meg az ismeretnek a fejlődése úgy, úgy valahogy nagyon leegyszerűsítette az emberi kapcsolatokat. És szerintem, ha megkérdeznénk embereket, azért inkább annak örülnének, egy normális viszonyban, hogy rendes kommunikáció lenne egymás között, emberi kommunikáció, emberi kapcsolat egy beszélgetésben, mindazt, hogy csak hí meg szmájlik, meg ha, meg most már kise írnak szavakat, hanem nagyon le le lerüvidítik. Hát gondolom, Lőrince Lajos foroghat a sírjába, hogyha ilyeneket lát. Meg telefonálom. Halló. Halló, igen. Hello. itt vagyunk tessék Szervusz hallgató műsort, nagyon jó téma az, az elején, az első pár percben volt arról szó, hogy hogy honnan is kapjuk a tudást hogy azt akkor saját fejünkből vagy valahonnan, vagy innen-onnan és akkor arra jutott eszembe az a amit amiről már biztos sokan tudnak Hát, vagy tudnak, vagy nem, vagy elhiszik, vagy nem. Én elhiszem. Van ez a bizonyos dolog, hogy, hogy mi egyfajta adóvevőként működünk. Nem igen. tudom, erről volt szó? Nem, nem. És, és hogy tulajdonképpen azokat a gondolatokat, amiket gondolunk, azokat más ember bárhol máshol a földön veszi, vagy veheti, ha elég nyitott rá, vagy meg, hogy úgy, igen, nem. Pontosan. Például a találmányoknál, amit említettél, Géza, hogy, hogy egyszerre találnak föl, vagy kis idő a földön találják föl ugyanazt. Igen. Annak is lehet ez az egy, egy magyarázata, hogy, hogy azért, mert az, amiről valaki gondolkozik, azok a gondolatai, úgy, úgymond az éterbe tovább terjednek, és ezt valaki más fölfogja, és aki szintén vagy érdekli ez a téma, vagy ezzel foglalkozik, akkor annak beindíthatja a gondolatait Ö, még jobban. Tehát, hogy nekem nagyon tetszik ez a, ez a dolog, és úgy érzem, hogy, hogy ez tényleg létezik, létezhet, és hogy és ez egyfajta fogódzó, egy, egy óriási reményt adó dolog is számunkra, az emberek számára a Földön, amivel ami, ami nagy segítség lehet számunkra a fejlődésben, meg a biztonságban, meg így a, hát, az életünkben. Csak valószínűleg ez kell egy bizonyos érzékenység, hisz valószínűleg ez mindig létezik, de ezt nem nagyon sokszor szoktuk fölfogni. Hát nem tudunk róla, tehát ez biztos, hogy az ember nem, nem nagyon veszélysz, hogy mikor van az, amikor én kapok egy gondolatot, és fölfogok, vagy fölfogok, vagy amikor én találok ki valamit, de végig is ez mindegy, nem? Tehát így, igen meg hát az érzékenység gondolom, hogy mindenkiben benne van talán biztos ez is egy olyan érzékenység, amit el lehet nyomni a, mit tudom, az ember sok zajjal van körülvéve vagy, vagy keveset van egyedül, vagy magában, vagy csendben de hogy azért, hát például akár éjszaka tehát ez, ez azt gondolom, hogy alvás közben is működik tehát hogy uh, igen ez az érzékenység dolog, erre az adó-vevő dologra, amit említettél, ez az érzékenység azért nagyon fontos dolog, mert ebből alakulnak ki szerintem a tudás ismeretéből a különféle filozófiai elképzelések, sőt, talán még mondhatom, hogy vallási elképzelések is sok esetben, hiszen, hogyha valaki érzékenyebb, jobb vevője van, jobban rá tud hangolódni, nyilvánvaló, hogy más információkat fog megtapasztani. Más ismeret birtokába jut, mint az, aki nem képes erre. És nyilvánvaló, hogyha ugyanazt a dolgot nézik X és Y és az egyik érzékenyebb, másik meg nem, ez vitatárgyát fogja képezni a megértésükben. Mert az egyik képtelen felfogni azt a finomabb rezgést, vibrációt, ismeretet, amit a másik igen. Ez olyan, mint én szoktam mondani ezt a példát, hogy ha egy házban lakunk, de ha valaki csak az első emeleten lakik, és onnan néz ki a távolba, akkor nyilvánvalóan nem fogja azt a tájképet látni, mint az, aki a tizedik emeleten lakik, ugyanabban a házban, és onnan néz ki. Egy helyen laknak, egyfelé néznek, de úgymond a látás, a megértésük a látásból nem egyforma lehet, de ez, ez most sok minden más is elmondható. Én én ennek a dolognak igyekszem azt a részét nézni és látni, ami, ami hasznos és, és felhasználható. Tehát nem azt, ami most, most ellentétet fog szülni, vagy, vagy különbözőséget, hanem azt, azt ami ebben, ebben jó. És szerintem ez egy olyan dolog, ami, ami még úgymond előttünk áll fölfedezésben, vagy, vagy, vagy kihasználásban. Tehát, hogy ez érdemes lenne ezt a dolgot jobban használni, hogy, hogy így mondjam, talán nem megfelelő szóval. Szerintem jó szó ez a használni dolog, mert jó. én azért adtam jó szónak, mert például beszéltem egy orvossal, már több orvos is beszéltem, és megkérdeztem, hogy tudják-e a mai orvostudomány, hogy a tobozmirigy az mi? Mit csinál? Milyen funkciója van? Mert én olvastam egy orvosi szakkönyvben régebben, hogy azt mondják róla, hogy az orvostudomány nincs tisztában a tobozmirignek a funkciójával. Uh -huh. És ezek az orvosok is, és például három vagy négy nap ezelőtt is beszéltem egyel, kérdeztem, és ő is azt mondja, hát nem tudják, hogy mire van. Viszont egy ilyen régi könyvben, ahol hipnózissal, telepátiával, meg ezotériával, meg ilyenekkel foglalkozó írások voltak, ott egyértelműen leírták, hogy például ez a telepatikus ismeretszerzés, meg egyéb ilyen hasonló ezoterikus felsőbb szintről jövő információknak, ez az alapja, ez a forrás az ember számára. És ki mennyire ismeri, tudja kezelni ezt az agyi szervet olyan mértékben képes, úgymond a felsőbb világokból információkat kapni, illetve azokat meg is érteni, felfogni. Hát igen, ti említettétek a a felső világokat, onnan is lehet uh, nyilván információkat szerezni, de azt hiszem ez, amit én mondok ez az emberek közötti vagy az is az emberek közötti információ cseréről beszélek most én és uh, a, amiért én ezt nagyon jónak megfontos például az, azon a területen látom uh, nagyon jól használhatónak, amikor amikor vannak ezek a közös meditációk, meg, meg úgy egyáltalán, amikor az ember arra gondol, hogy, hogy milyen jó lenne ha mm -hmm. ö, nagyobb harmónia, meg, meg békesség lenne a Földön, stb. Tehát úgy mondom, a, a pozitív építő gondolatok,nak a terjesztésében szerintem nagyon, nagyon jó szerepe. Van, vagy lehet ennek a. Aztán hogy ezt hívják, morfogenetikus mezőnek, hogy valaki, a, aki ezt kitalálta, az, az így nevezte el ezt a bizonyos gondolati mezőt, ami körülvesz minket. Szóval, hogy, hogy nekem egy, egyfajta biztonságot, egy reményt adott, mikor ezt így megtudtam, és úgy, úgy jó, jó szerintem, hogy ez van, meg, meg mint hogyha úgy tapasztalnám is. Például ezt a Gézának, mondom, a szülőiskola dolgot, hogy, hogy amikor én ezen elkezdtem pontosan hat évvel ezelőtt gondolkozni, akkor akkor még azelőtt sehol nem hallottam róla, és utána, és most az elmúlt években már, már több helyről hallottam, láttam, olvastam, hogy, hogy vannak különböző ponton a földön szülőiskolák, meg biztos lesznek még sokan. Itt most az a kérdés, hogy most egy igaz, hogy nagyon teoretikus a kérdés, hogy ez a különböző emberek elindítottak -e egy gondolatot, és ezek a gondolatok úgymond járnak körülöttünk, mm. és, és elkapták a te gondolatodat, te elkaptad az ő gondolatukat, vagy valami hasonló. Lehet, hogy én is valakitől kaptam, vagy, mondjuk, vagy hogy tovább, igen, gerdítettem. ez a gondolat valahonnan jött, mint egy szükségszerűség, igen. És, és aki érzékeny, mint te, vagy mások, azt, azt azoknak a számára ez egy megnyilvánult gondolattá vált. Nem jó, nem jó ilyen értelemben az, hogy felülről jön, vagy egymás között jön, jön a gondolat, ilyen értelemben persze ez majdnem Igen. közömbös. Igen. Hm. Ja. Köszönjük szépen, jó, nagyon jó, örülünk, ötöm, hogy hozzászóltál és elmondtad a dolgokat. Jó, Köszönjük szépen. Egy kis zenei pihentőd után rövidesen folytatjuk itt a krétakarodását, melynek mai témája a megértés határai. Kérem maradjanak velünk. Köszönöm a rádió Köszönöm a kérdését! vagyok, folytatjuk a kérdését! Köszönöm adását Bányai Gézával, a témánk, a megértés határai a tudás határai, és amennyiben véleményük a van, a kérdését! Köszönöm a a többi kedves a a 489. illetve a a 2 28 98 a számom, melyre utóbbira SMS-t is küldhetnek. Itt a megértés és a tudás határainál, meg eleven az egész dolognál van egy nagyon fontos alap, helyzet, alap probléma. Ez pedig véleményem szerint, ismereteim szerint a következő, egy relatív világban élünk, ugye? Ez az anyi világ relatív, mert mindenki más tapasztal, mást ért meg. De azon belül is, hogyha veszünk egy embert, mondjuk veszem magamat, az információkat a világban az érzékszervején keresztül kapom, amik tökéletlenek. És nem csak nekem, bárkié. Nem tökéletes a látásom, nem tökéletes a szaglásom, a hallásom, az ízlelésem. Tehát azok a cselekvő ami amikkel én információt gyűjtök, tökéletlenek. Aztán eljut az elmémhez, a tudatomhoz, ami szintén nem tökéletes. Aztán az értelmem ebből az információ áradatból, masszából próbál valamit összeállítani. De hogy jutaszok én el valójában, a helyes tudás, a helyes megismerésig van a -e lehetőségem egyáltalán erre, vagy bárki másnak, ha a bejövő információk tökéletlenek, az a rendszer elme, ami ezt összerendszerezi, és feldolgozza, szintén tökéletlen, lehet ebből nekem tökéletes eredmény? Tudok én helyesen tájékozódni, megérteni a világba dolgokat? Látod, hogy mit nevezett tökéletesnek Tulajdonképpen minden tudás, a hit egy formája Igazából nem mondhatod, hogy tudsz valamit, hanem, hanem, hanem valamilyen fajta hiten alapuló ismereted van róla. Azt mondod, hogy igen, ez így van. Miért? Mert az iskolában tanártól ezt hallottad, tehát elhitted neki, amit mondott, mert ő olyan forrásokra hivatkozott, amiket mindenki úgy hisz, hogy hogy hely, hiteles források. Így aztán a tudásunk ezáltal válik, hogy mond hitelessé, hogy valakik hitelesítik olyanok, akik ezt a tudást már előzőleg ismerték, a forrásához közelebb voltak. Esetleg ennek egy részét a működését tapasztalhatták, stb. De a legtöbb tudásunk az igazából kívül esik a tapasztalhatóságon. Tehát vegyünk egy nagyon egyszerű és hétköznapi dolgot, ami nagyon közeli. Itt van például ez a globális időjárás változás felmelegedés. Erről a vita folyik, és különböző hitek, hit elképzelések csapnak össze, hogy vajon az ember okozza, vagy a természetben ez egy szokásos dolog, ami szokott történni. És ráadásul ezt a hitet vagy tudást, amit a tudósok mind tudásnak kívánnak nevezni, hogy ők tudják, hogy ez így van, vagy úgy van. Azt befolyásolják különböző, hát, érzelmi, és és, hogy mondjam, hát, önző szándékok. Tehát például, aki letette a voksot amellett, hogy ez a modern, technikai civilizáció, ez, ez, ez a legjobb, és neki úgy, úgy érzi, hogy érdeke van abban, hogy ez folytatódjon, az azt mondja, hogy nem, nem, ez nem az ember műve, ilyen mindig is volt, volt globális leülés, felmelegedés, nem kell itten kongat, ne Ugyanakkor az emberek egy nagy része, akik úgy érzik, hogy megsértettük a természetrendjét, sőt, egy magasabb, kozmikus, vagy isteni elrendezést is megsértettünk, és valahol ez, ez erkölcstelen, nem érzik azt, hogy ez ne lenne erkölcstelen, mert ők hisznek abban, hogy valójában a torzítatlan, a természetes dolgok jelentenék a, a, a megoldást. Az ő számukra sokkal hamarabb ö, tény az, hogy ezt az ember okozza. És a saját cselekedeteik és a következmény között látják is ezt az összefüggést. De mégis erről tulajdonképpen itt van nagyon közel közöttünk, itt mondjuk a nagyon nagy forróságba, vagy a megváltozottnak tűnő időjárásba úgy érzékeljük, hogy igenis ez a változás létezik, de valójában csak hisszük az okait. És ez a hitet befolyásolja az is, hogy milyen módon kívánunk a világhoz hozzáállni. Tehát ő, vajon melyik az igaz belőle? El fog dőlni nem sokára, mert azért egy idő után a dolgok olyan változáson mennek keresztül, ami, ami ugyan a mi rövid emberi életünkben már túl hosszú időnök számít, tehát lehet, hogy mi nem éljük meg azt, hogy nem tudom, milyen 30-50 vagy, vagy 100 év alatt, hogy változik meg az idő, és mennyire válik ez a katasztrófa ö, tényleges történelmi katasztrófává. Euh, mégis azt gondolom, hogy ezek a dolgok ezt be fogják bizonyítani, és ezt, azt, a, azt a fajta elképzelést, hogy ez a dolog így működik, azt jobban alá fogják támasztani. De továbbra is hit van mögötte, mert továbbra sem láthatóak azok a mozgatók egészen pontosan, hogy milyenek, és akkor még ne is beszéljünk arról, hogy az emberek egy része pedig még egészen nem fizikai euh, síkon is gondolja, hogy hatások vannak, tehát azt mondja, hogy egyszerűen azt mondja, ez a karma működése, vagy az Isten büntetése, vagy valami. Tehát még úgy is lehet látni a világot, ami már teljesen elrugaszkodik a kézzel fogható valóságtól, és valójában még annak is a, a valóságos, vagy pedig igazolható Ö, tehát mi az is igazolt, ha, igazoltnak fog látszódni? De most mondja meg, hogy valaki, hogy mi a, ebből az igazi tudás. Most akkor, ahogy én hallgattalak, azok a gondolatok jöttöttek eszembe, hogy tulajdonképpen a műsorunk címe és témája, megértés határai, tudás határai, tulajdonképpen az a határ, amikor az ember csak anyagi Felfogás alapján próbálja megérteni a dolgokat, és kizárja a hitet. Nem zárjuk ki a hitet. Na nagyon... de, hogyha valaki kizárja a hitet. Kaptam egy nagyon érdekes uh, párbeszédet, lehet tudást, tökéletes tudást. Fölolvastam el egy levélbe, küldte valaki. Ez tulajdonképpen lehet, hogy ismert. Én először találkoztam vele, uh, láthatóan angolról vagy valamilyen más nyelvből ott fordítva bizonyára közismert viszonylag, de én nem hallottam még. Egy ateista, filozófia professzor arról beszél a tanítványnak, mi a problémája a tudománynak Istennel, ha mindenhatóval. Megkéri az egyik új diákját, hogy álljon fel, és így szól hozzá. Professzor, hiszel Istenben? Diák, teljes mértékben, uram. Professzor, jó-e Isten? Diák, természetesen. Professzor, mindenható-e Isten? Diák, igen Professzor A bátyám rákban halt meg Annak ellenére, hogy imádkozott Istenhez Hogy gyógyítsa meg Legtöbbünk törekedne arra Hogy segítsen másokon, akik betegek De Isten nem tette ezt meg Hogyan lehetne akkor jó Isten, ha? Diák csak hallott Professzor, erre nem tudsz választ adni, ugye? Kezdjük előről fiatalember Jó-e Isten? Diák, igen Professzor, jó-e a sátán? Diák, nem Professzor, honnan származik a sátán? Diák, Istentől. Professzor, így van. Mondd meg nekem, fiam, van-e bűn ebben a világban? Diák, igen. Professzor, a bűn mindenhol jelen van, nem de? Diák, igen. Professzor, és Isten teremtett mindent, így van? Diák, igen. Professzor, tehát ki a bűnt? Diák, nem válaszol. Professzor, vannak-e betegségek, erköstelenség, gyűlölet, csússág? Mindezen szörnyű dolgok léteznek ebben a világban, ugye? Diák, igen, uram. Professzor, tehát kiteremtette mindezeket? Diák, nem felel. Professzor, a tudomány állása szerint, állása szerint öt érzékünk van, melyekkel felfogjuk és megfigyeljük a dolgokat magunk körül. Mondd meg nekem, fiam. Látta-e már valaha Isten? Diák, nem, uram. Professzor, mondd meg nekünk, hallottad-e már valaha a te istenedet? Diák, nem uram. Professzor, érezted-e már valaha a te istenedet? Megizrelted-e a te istenedet? Vagy érezted-e már a te istened illatát? Különben is. Volt-e már valamilyen kézzelfogható tapasztalatod Istenről? Diák, nem uram, attól tartok, nem? Professzor, és mégis hiszel benne? Diák, igen. Professzor, a tapasztalati igazolható a bemutathatóbb bizonyítékok alapján a tudomány kijelenti, hogy a te Istened nem létezik. Na erre mit mondasz, fiam? Diák, semmit. Nekem csak a hitem van. Professzor igen, a hit. Pontosan ezzel van problémája a tudománynak. Akkor a diák kezd kérdezni. Diák, professzor, létezik-e a hő? Professzor igen. Diák, és létezik-e a hideg? Professzor, igen. Diák, nem uram, nem létezik. Ekkor elcsendesedik a terem, mindenki elkezd figyelni, hogy mi történik. Uram, lehet, hogy sok hőnk, még több hőnk van, túlhevíthetünk valamit, vagy még annál is jobban felhevíthetjük, lehet fehér hőnk, kevés hőnk, vagy semennyi hőnk, de nem lesz semmink, amit hidegnek hívnak. 458 fokkal tudunk nulla alá menni, ami a hő nélküli állapotot jelenti, de annál lejjebb nem mehetünk. Nem tudom, milyen fogba van mérve, mert nem Celsius. A hideg nem létezik. A hideg szót a hő nélküli állapot jellemzésére használjuk. A hideget nem tudjuk lemérni. A hő energia, a hideg nem. Az ellentéte a hőnek, uram, de nem a hiánya. Diá. És mi van a sötétséggel, professzor? Létezik a sötétség? Professzor, igen. Hogyan beszélhetnénk az ha nem lenne sötétség? Diák, ismét téved, uram. A sötétség valaminek a hiányát jelenti. Lehet kisfényünk, normális fényünk, nagy erejű fényünk, villanó fényünk, de ha sokáig nincs fény, akkor nincs semmi. És azt hívjuk sötétségnek, nem? De valóságban a sötétség nem létezik. Ha létezne, még sötétebbé tudnánk tenni a sötétséget, nem de? Professzor, tehát mire akarsz rámutatni mindezzel, fiatal ember? Diák. Uram, azt akarom ezzel mondani, hogy a filozófiai eszmefutatása hibás. Professzor, hibás? Meg tudod magyarázni, miért? Uram, ön a kettőségektől elmozog. Azzal érvel, hogy van az élet, utána pedig a halál. Van egy jó isten és egy rossz isten. Az istenről alkotott felfogást végesnek tekinti, mérhető dolognak. Uram, a tudomány még egy gondolatot sem tud megmagyarázni elektromosságot és mágnesességet használ, de sohasem látta egyiket sem, arról nem is szólva, hogy bármelyiket megértette volna. Ha a halált az élet ellentéteként vizsgáljuk, akkor tudatlanok vagyunk arról a tényről, hogy a halál nem létezhet különálló dologként. A halál nem az élet ellentéte, csak annak a hiánya. Most mondja meg nekem, professzor úr. Azt tanítja a diákénak, hogy a majmoktól származnak? Professzor, Hát ha a természetes evolúciós folyamatra célzol, akkor természetesen igen. Diák, láttál már valaha az evolúciót a saját szemével, uram? A professzor mosajában megrázza a fejét, és kezdi látni, mi lesz a vita kimenetene. Diák, mert eddig még senki sem látta az evolúciós folyamatot végbe menni. sőt, még azt sem tudja bizonyítani, hogy ez egy folyamatos történés. Azt jelenteni mindez, hogy ön a saját véleményét tanítja professzor akkor ön nem is tudós, hanem prédikátor. Nagy zajongás támadt erre az osztályban. Van-e valaki az osztályban, aki látta már valaha a professzor agyát? Az osztályban mindenki nevet. Diák. Van-e itt valaki, aki hallotta már a professzor agyát, érezte, megérintette azt, hogy érezte az illatát? Úgy tűnik senki sem tette. Tehát, a tapasztalati, állandó, kimutatható bizonyítékok megalapozott szabályai szerint a tudomány kimondja, hogy önnek nincs agya, uram. Ne vagy a tiszteletlenségnek, uram, de hogyan adhatunk így bármilyen hitelt az előadásainak. nagyon jó. A teremben síri csend. A professzor a diákat nézi, arca kifürkészhetetlen. Professzor, azt hiszem, hit alapján kell elfogadnod, fiam. Diák, erről van szó, uram ember és Isten között a hite kapcsolat. És ez mindennek a mozgatója és éltetője. Ez a diák Albert Einstein volt, aki azt is mondta, hogy a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak. Az hát az nagyon jó, én most hallottam először nem hallottam még, remélem kedves hallgatóinak is nagy élményt jelent. Így, ha már ezt a vallási területet a tudomány az ismeret területén, ugye van egy könyv, ami nagyon híres, nagyon ismert a hogy Gita. És ott például Krishna azt mondja, hogy tőlem jön a tudás, az emlékezés és a feledékenység is. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen az igazi tudás az az a tudás, amit az ember örök értékének tekinthet a saját maga ismeretében. Hogy ez olyan szívbéli tudás is. Tehát nem arról van szó, hogyha elfogadja valaki például mondjuk a lélekvándorlás tanát, és az ember elhagyja ezt az anyagi testet, akkor a következő életetben meg kell tanulni, számolni, írni, olvasni, minden olyan dolgot, ami hozzájárlik az anyagi élethez. De a szívbéli ismereteket, a szívbéli tudást, azt automatikusan magával viszi az ember a következő életében. És erről is beszél pedig Krishna a Bhagavad hogy hogy például ott a jogával kapcsolatban mondja, hogy automatikusan vonzódni fog ezekhez a dolgokhoz, automatikusan előjönnek a szívéből ezek az ismeretek, ezek az információk, ezek a tudások. Miért? Azért, mert előző életének a tapasztalatai megismerésé ezek, és nem az elmebeli tapasztalatai megismerésé, hanem a szívbéli megismerés. És ugye ez a szívbéli tudás, szívbéli megismerés, ez hát ugye a hiten alapszik, a hit tudással. Itt még többről is van szó, mert ez nem csak egy vallási dolog, mert Einstein ez elég világosan rámutat, hogy mindenfajta tudása hiten alapul alapszik, tehát nem szó sem, szó sincsen arról, hogy csak uh, amikor hitről beszélünk, hogy akkor a vallást kéne emlégetnünk feltétlenül, hanem bármi, amiről beszélünk, az valamilyen fajta hit. És aztán van olyan hit, ami valóban azt a régiót kutatja, amelyik uh, túl van azon, hogy Ugyan, mi tudományos eszközénkkel bármilyen módon vizsgálató legyen. Bár egy szempont rámutatott, hogy jócskában olyan anyagi dolog is, ami bőven túl van, tehát mint hogy mondjuk a professzor agyát senki nem látja, sőt, hát végül is az agyműködése a mai napig is úgy összességében egy, egy titok az emberiség számára, bármennyit is kutassák és tudnak róla. Úgy nagyban egészben <kül> azért ez egy, ez egy föltáratlan terület. A lényeg az, hogy hiszünk bizonyos dolgokat ezekről és ez a hit nagyon fontos. És itt jön ki, hogy vajon melyik hit az, ami olyan dologhoz köt bennünket, amelyik az életünket valóban előre viszi és szolgál, jó módon szolgálja azt, hogy az életünk idejesedjen, és melyik hit az, ami olyan dologhoz köt bennünket, ami, ami tulajdonképpen nem járunk jól. És itt már bizony vannak ö, óriási ö, hogy mondjam, különbségek, mert mert ha a világ azokban a dolgokban hisz például, hogy hogyan lehet jól, gyorsan pénzt keresni, és azt, azt, azt jól elszorakozni, most nagyon durván megfogalmazva sok ember mai világ szemléletét, ez nem szül boldogságot. Ez a, a, az élő ember számára, az érző lény számára, a lélek számára, ez általában előbb-utóbb kiégéshez, kis elsivatagosadáshoz, sivár érzésekhez, közönyhöz, frusztrációhoz, betegséghez, stb. vezet, amint ezt látjuk is nagy tömegben az emberek, hogy szenvednek a különböző pszichai és utána jelentkező fizikai problémáktól. És ez a hitükből fakad, mert olyanba vettük vagy vettik a hitüket az emberek, ami nem, nem a teljes valóságot képviseli, sőt, tulajdonképpen gyakorlatilag egyfajta illúziót Képvisel. És itt jön az a kérdés, amit ugye a vallásos emberek fölszoknak fölszoktak vetni, de itt nem is annyira a, a, az egyházak követőire kell gondolni, hanem akik is spirituális kutatók, tehát úgy vallásosak, hogy, hogy, a, hogy a, a, a transzendenciát kutatják tulajdonképpen az isteni valóságot, azt, ami túl van azon, amit nem kell kötnünk, és nem is kötődik igazából egyetlen egy egyházhoz se, vagy szokáshoz, vagy valami. A lényeg az, hogy ezek az emberek ö, olyan tapasztalatokról számolnak be, amit aztán olyan könyvek, mint a Maga Gita vagy a Bibliás a többi össze is foglalnak, hogy ö, létezik a lelket kielégítő hit, ami olyan dolgokhoz költ, aminek a következménye ö, elégedettség, boldogság, egészség, kiteljesedés, szeretet. Nem ezektől elzár minket, hanem elvisz. És valójában a tudás ebben a régióban található meg. A védigus irodalomban, meg például a is olvashatjuk a lelki információk között, hogy a lélek tulajdonképpen szanszkritul szat, csit, ananda és vigraha egy formával itt a szat az örök, a csit, a, amit a, a műsorral kapcsolatban nagyon fontos, teljes tudást jelent, a az teljes boldogságot. Tehát, hogy a, a lelki természetben is megvan a tudás, és a teljes tudás, és valójában azt hiszem elmondhatjuk, hogy mindenki erre a teljes tudásra vágy, vágyakozik, erre a teljes ismeretre, ami tulajdonképpen a hit által kifejlesztett lelkiséggel alapszik. Tehát ez a törekvés, hogy, hogy nekünk ez, ez, ez, ez szükségszerű, ez teljesen természetes, mert a lélek alaptermészetéhez tartozik a teljes tudás. És ez nem anyagi értelemben vett tudást jelent. Na most ez azért van nagyon érdekes dolog, mert mi túl sok mindenről hallottunk. Legyünk egy anyát, akinek születik egy gyermeke. Valaki van a telefonban várni őket. Hogy, hogy, hogy hogyan áll hozzá. Amikor a gyereket szeretettel, elfogadva, támogatólag elkezdi nevelni, akkor ez egyfajta tudás nyilvánul meg benne. Amikor elolvassa az összes könyvet, hogy hogyan kell ápolni a gyereket, hogy milyen tápszert adjon neki, hány gumi, és nem tudom, műsorát, és azt gondolja, hisz né néhányan azt gondolják, hogy akkor adják a legtöbbet mondjuk a gyermeküknek, ha a legjobb, mit tudom én, babakocsit veszik neki, vagy a nem tudom én, a legszebb csipkés, nem tudom én, bugyogót rakják rá, vagy nem tudom én, mit csinálnak vele. De a szeretetüket nem tudják úgy odaadni. Akkor melyiknél van a tudás? És valójában azt kell mondani, hogy a tudás azon az oldalon van, ahol képes valaki szeretni, ahol képes valaki elfogadni a másikat, ahol képes biztonságot nyújtani a másiknak azáltal, hogy nem állandóan valami más miatt aggódik, hanem, hanem ott tud lenni, jelen tud lenni. És az az ember, aki ezt elfelejti, és arra gondol, hogy a különböző körülmények, a szép lakás, a nem tudom micsoda megszerzése, stb. stb. stb. jelenti a biztonságot, és ez a tudás, hogy ezt hogy kell létrehozni, az, az milyen lényeges, az előbb-utóbb ő szembesület azzal, hogy a leglényegesebb tudást nem kaptam meg. Tehát az ő tudása azt tulajdonképpen a végül a nem tudás formáját fogja ölteni, vagyis előbb-utóbb belátja, hogy tulajdonképpen ezzel a tudással nem mentem semmivel, ezzel az ismerettel. Tehát hiába vittem én a gyereket ide, odaadtam neki ízét, volt már betétkönyve három éves korában, ettől a gyerek nem volt boldog és hagy úgy faképnél, hogy 15 éves korában, mint a sícc, és menekül, mert, mert, mert azt a sivárságot nem bírja, ami körülveszi. És a másik oldalon, és azért hoztam el azokat a cigány embereket, vagy másokat, akik nagyon, tényleg nagyon elesett körülmények közt élnek, ám de a családi kötelékek nagyon erősek, és nagyon ösztönösek az esetükben, ott, ott megvan ez a fajta biztonság, elégedettség. Azok az emberek szeretik egymást, azok testvérek, azok egészen hogy működik belülről a dolog, mert akkor is, hogyha ha, hogyha a mi hogy mondja, igényei elkezdődésénkkel borzasztóan ellentétes akkor is így van. Sanyos időnk lejárt ilyen tényleg egy javaslatot szeretném, hogy tényleg nagyon fontos a dolgok ezek, és hogy próbáljuk meg a mi saját életünkben észrevenni azt, hogy ha esetleg mi kis kuti békák vagyunk, és kapunk valami más információt egy sokkal nagyobb vízről, egy sokkal nagyobb óceánról, akkor legyünk befogadók, hogy nem biztos, hogy csak az létezik, amit mi ismerünk, amit mi tudunk. A Kréta hallották, két hét múlva találkozunk ismét, most pedig a mi sorunk hátralevő időben... Egy bejelentkezést hallunk Jenes Zsudától, mégpedig a művészetek hölgyéből. Káros, szép jó napot! Nagyon-nagyon semmit sem hallok. Szerbú Zsuzsa hallasz minket? Old... Eh, igen, most egy picit. Igen, itt ülök eh, kapolcon, az evangélikus udvarban, a Plébánia udvarán. vonultam a sarokba, ülök a kerítésen, szorítom a fülemre a Telefont, a másik fülemet befogom, Gyer, nekem is uh, piheg az ölemben, mert uh, itt közben nagy a zajlik, nem tudom az mennyire hallatszódik be. Uh, itt az evangélikus kertben gyerekprogramok vannak, gyerek előadások a Kolibri Színháznak a szervezésében, most épp az Ártatlanok színtársulata lép uh, föl, hát lép föl, játszik együtt a gyerekekkel, az őrvel, ez egészen, szó szerint értendő vezetésével, mert őt egy gitárral a kezében vezetgeti a gyerekeket ö, mindenfele Csendországból, Hangországba ö, és így tovább énekelget velük. Ö, azért voltam kíváncsi erre az előadásra, mert ö, Gál Ildikó rendezte aki kollégám, mert a Soroksári Művelődési Háznak az igazgatója. Ö, csak hát túl sokan vannak, azt hiszem a gyerekek meg amúgy is uh, nagyobbaknak való, mint az enyémek, de azért a nagyobbik itt borulgott. És a sokadalom az egész művészetek völgyére vonatkozik? Sokan vannak ott a programokon? Uh, sokan vannak a, a művészetek völgyében, de nem túl sokan. Én azt hiszem, vagy lehet, hogy már nekünk elég jó rutinunk van, hogy merre járjunk és merre ne járjunk, hogy a, a tömeget elkerüljük. Tehát mondjuk így kocsival például kapolcsot az napközben érdemes elkerülni. Egyébként is mindenhova úgy érdemes járni, hogy a, a, a falu szélén megállni valahol és úgy bengyalogolni. E, és hát nem feltétlenül a nagy nevekre kell elmenni. Például tegnap este Vigán Pettenben, az Afrika faluban, afrikai menekülteket hallgattunk, ők doboltak, énekeltek, zenéltek, és ott az Afrika faluban ilyen afrikai kunyhókat mintázó pavilonok vannak felállítva, babzsák, fotelekben ülve lehet beszélgetni, vagy amikor ugye ilyen zenélés van, akkor élvezni az előadás, bár azért ez nem Ö, egészen volt illő, hogy ezek, ezekre az energikus ritmusokra tücsörögjön az ember, úgyhogy meg is táncoltatták a, a népet a zenészek, és függőágyak is vannak egyébként a fákra felfüggesztve, és ezt is időben még egész Afrika hangulatban lehet ott. Ö, Tulajdonképpen az időjárás is kezd ahhoz hasonlítani afrikai hangulatot? Szuval <gül> nem. Hát, az időjárás az egy nagyon érdekes, mert, mert, mert az mi nem afrikai. Tehát tegnap este például nagyon, esténként nagyon le tud fűzni a levegő, tehát esti koncertekre, pulóverekkel és, és pokrotokkal felszerelkezve érdemes érkezni. Uh, én már attól fáztam, hogy ott a dobosok uh, egy, egy szár semmiben és mezitlá voltak, de hát ők hogy jól belemelegedtek a dobolásba, meg aztán a táncolásba. És most is bár süt a nap, de fúj a szél. Uh, úgyhogy annyira nagyon melegmény, de végül is ez a, ez, a, ez a legjobb ilyen fesztiválozó idő, mert azért mondjuk tűző napon egy szabadtéri gyerekprogramot nem meg kellemes. nézni, az nem annyira nem annyira jó Nagyon szépen köszönjük Zsuzsa az információt Kapolcsról, és ajánlom a kedves hallgatóknak a lehetőségéig vannak látósanak el. Köszönöm, a www.kapolcs.hu lehet megnézni a programokat, és az általam írt pedig vagy a Rádió napjáról, a www.sziveredio.hu-ról vagy közvetlenül a http.com freeblog.hu oldalon lehet olvasni. Köszönjük szépen, további kellemes napot.